а в закохане у крові тільки серце. В день і вночі йшли великі готування. Сушили барабани і знамени, перемотували тюрбани, чистили коней, поправляли пояси, діставали приховані коштовності, навішували на себе дорогу зброю, прикрашалися, чепурилися, оздоблювалися. У Стамбулі лопотіли шовки, напнуті обабіч вулиць, по яких мав проїхати султан. Під копити його коней кидали квіти і стелили килими. В мечетях молилися на славу ісламської зброї, били гармати над Босфором, коли переможне військо вступило в брами столиці. Греміли мідні яничарські тулумбаси, грюкотіли барабани, кричали натовпи. Вперше Сулейман в'їздив до Стамбула з такою пешнотою, приголомшував не перемогою, а сяйвом і силою влади, неприступністю. Величу. Він і досадів гарему, в'їхав верхи, тільки супроводжували вже його не блискучі візири і воєначальники, а піші євнухи. І назустріч виходили несановні чоловіки і мудрі служителі Бога валіте і султан Шахасикі в хутрах, одна в білих, друга в червоних руських соболях». І хоч зимовий Стамбульський день був похмурий, і глиняна земля у садах розбагнена від дощів, просто в ту багнюку постелено довгий сувій білого лівонського сукна, присланого королем Франциском. І султан, зійшовши з коня, ступив на те сукно з одного боку, а з другого йому назустріч. Пішли Валіде і перша жона Хорем хасекі. і сказані були урочисті слова привітання, а більше нічого бо довкола роїлося від євнухів і служебок, і кожне мовлене тут слово вже сьогодні розлетілося по всьому Стамбулу. Хоч зазвичай султан обідав або ж самотнім, або ж з візирами і великим муфтієм, того дня він виявив бажання обідати з Валіде і Хурем, і знов не було сказано нічого зайвого. Валіде вперто затискувало свої темні устани, охоче випускаючи з них по кілька слів «Султанша», не відлякувала Сулеймана шорсткістю, якої він так боявся, сиділа мила й привітна. Кидала на султана, ледь вломив місь швидкі погляди з-під лоба, схиляючись над стравою, аж валідеще дужче затискувала свої різьблені губи так, ніби хотіла сказати своєму синові, що немає в цій жінці ніяких цнот, а коди й були, то давно вже поплямовані безсоромністю. Сулейман не міг дочекатися, коли зможе лишитися з самою тільки роксоланою і водночас боявся тієї хвилини, бо вона була тут єдиною людиною, від якої міг почути тяжкі докори і за свій невдалий похід, і за все вчинене в тих землях, де пройшов його кінь, і найперше за Ібрагіма. Хто знає, що таке влада, той знає також, і що таке страх. І знов страхи його виявилися марними, бо Роксолана, як завжди, вгадала його думки і ляки, торохтіла про дітей, про спеку в Стамбулі, про те, як ждала його і не могла діждатися. Її молоде тіло зголодніло за чоловічими пестощами, нестерпно довгі місяці чекала його з цього безконечного походу, іноді впадала навіть у дивацтво, ходила нагою по садах, замикалася в темному покої, нікого не підпускаючи до себе і ждала, ждала свого султана. Хочо вона каже, хіба можна так казати? Чому ж не можна, сповнений вдячності за її доброту, привітно мовив Сулейман? Я твій, твій, султан і муж, так само, як ти моя, хасики, султанша, хурем, і я кохаю тебе найбільше в світі. Закоханий, як менжнун, як фархад, а ти? Чи ти й досі закохана в мене? В султанів закохуються не жінки, злякано наставила вона на нього руки, в них закохується тільки вічність. Я приготував тобі дарунок гідної вічності, поважно сказав він. Чи ще мало в мене безцінних дарунків мій повелителю? Такого ще не було, і ніхто не знав нічого подібного. Ми влаштуємо урочистий сюнет для наших синів. Весь Стамбул прийде на це велике свято. Посли іноземних володарів, весь світ османства. Боязид ще замалий для обрізання ваша величність. Візьмемо Мустафу, Мехмета і Селіма. І Мустафу? Він мій найстарший син».